і був навіть порадований перспективою побачити Ольжена Немовля на редакторському столі, хай би навіть і на столі в товариша Тво. Ну а хто ж пратиме пелюшки, хто колисатиме і хто варитиме кашу для нової хоч і позаштатної одиниці? Ці запитання звідусіль так і сипались на Кочубея. І він, настроївшись на безтурботно-грайливий лад, відповідав, що він з Олімпіадою був би зовсім не проти мати в себе в хаті маленьку ляльку. Жарти жартами, а тим часом Іван Друкар, визирнувши з вікна, повідомляє. «Іде, іде! Прошу всіх встати!» Ось при цій звісті ми побачили, що Кочубеєві зараз такі непереливки». Руки хапливо зашили сіли в паперах, очі забігали полохливо, шукаючи в Якуб Шпарину сховатись. І оскільки вікно в кабінеті редактора було відчинене, зрання за редакторським столом працював Кочубей, то видно тут товаришеві пісні і зблиснула рятівна ідея. В два стрибки, перетнувши кабінет, він зі спритністю акробата вимайнув на підвіконня, а звідти шугнув просто в бур'яни, що підступали з пустирища до самого редакторського вікна. Операція вдалась блискуче. Замить м'язиста Кочубеєва спина швидко віддалялась по той бік муру. Лиш грали лопатки, почуваючись у безпеці, поза межами будь-чоїї досяжності. А ми, схвильовані, зустрічали Ольгу. Вона зайшла зі своїм немовлям на руках. Гордовита і розсіяна. І видалась нам зараз ще гарніша, ніж тоді в дні своєї найбільшої закоханості. «Ждете, що на стіл покладу?» Привітавшись весело звернулася до всіх нас. «Покладу, тільки ненадовго. Переповити пора. «Техай він попісяє на ваші папери!» І всміхаючись поклала своє маля Якраз на кочубеєвому столі Серед його кинутих у хапанні паперів Всі наші, і редакція, і друкарня захоплено стежили за кожним ольженим рухом Коли вона так вміло, зовсім по материнському Перепоювала синочка Впевнено торкаючись пухкеньких дитячих ніжок Своїми миткими засмаглими руками. Гарний парубок, схилився житецький над немовлям. Агу-агу, от таке добро тобі послано, Ольго. Це ти його в капусті знайшла? Хіба не знаєш де? Не в капусті, а в снопах. Може ти нам його залишиш? Нам якраз коректора треба. «Знаки він розставляти вміє», – відповідала Ольга, легко втрапляючи в Миколин жартливий тон. «Поки, що правда, на пелюшках». «Тепер ти багачка», – сказала тихо, заздрячі Парася Георгієвна. «А якби він захотів його взяти?» Ольга аж встрепенулась. «Що ви?» «Ні, це ж моє, моєньке». Найдорожче з усього на світі. І вираз щастя засвітився в її очах. Взявши переповиту дитину, міцно притулила її до грудей. І потім, між іншим, запитала. «А де ж, товариш, пісня?» І у карих глибинах очей Ользі знов переблиснуло її колишнє, бешкетне. Ой, яке вікно він вискочив. І вся наша капела засміялася здивована. Звідки Ольга могла так угадати? Ворожкою ти стала чи що? Зачудувався Іван Друкар. Та я ж його знаю. Ох, знаю. І в вольженім голосі заброніло щось давнє, сумовите і ласкаве. Те, що, мабуть, не до кінця вивітрилося з душі. Погляди наші самі собою звернулись до того редакторського вікна, у яке, втікаючи, вишугнув наш доморощений акробат.